Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kathira amma ba'd و باستمرء لقيمن Librin Commentimen Sheikh Rabis حفظه الله تعالى دا Librit Sharh Sunnat Imam Al-Barbahari رحمه الله كمان ريت بيكا 11 كو اوتوري رحمه الله فات واعلم رحمهك الله انه ليس في السنه القياس ديه الله تماشيروت سنه سنات نو كا krasim analogji wala tudrabu lahal amthal aw la nusillan shembuj demthan nuk i merren shembuj sunetit wala tutba tutba fi al ahwa aw la ndichen epset ne te bel huwa tasdiku bi athatir rasul sallallahu bel huwa tasdiku bi athatir rasul allah sallallahu alaihi wa sallam por ai asht, do të thonë besim në fjalën e xhurmë, si më thonë transmetimet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bila kayfin wala sharh, do të thonë pa thonë si dhe pa komentuar. Wala yuqalu lima wala kayf, qen nuk thuhet pse ose si. Do thotë në këtë fjalë, autori Imam Berbehari rahimahullah e e ka përmend thon çështjen e akides besimit edhe akiten e ka quajtur me emrin sunna soneti domethën se diet dietarët e vjetër akidas të drejt i kanë thënë sunet edhe prandaj edhe shumë libra të akides që i kanë shkruar dietarët e hershëm i kanë quajtur me emrin sunnet sigur sunna e libri es-sunne Imam e dialet Imam Ahmedit Abdullah ibn Ahmed libri es-sunne e Khalalit sharhu i'tiqad ehli sharhu usul i'tiqad ehli es-sunne wel jamaa illa lakait es-sunne ibn Abi Asim at-Tiyr Domthan qtu qe qafan dija se nesunet nuk ka qias nuk ka krasim ose analogji si thon Dhe të të të në akide Sepse akidja merët ashtu si ka zbrit Dhe më thënë besimet për cilat jemi të urdhrum të besojm Dhe të besojm ashtu si ka në zbrit në Kurane dhe në Sunet Arabisë quhen të u kifije Dhe më thënë duhet të qëndrohet të ato Ajo që është pohu në akide, ajo pohohet Ajo që është mohu në akide, ajo mohohet Thën, nuk ka në akide fillimisht as pohim as mohim po vetëm ajo për të cilin ka argument në Kurana së në sunet e, sidomas dëmë thënë kur pohet fjalë për emrat dhe cilësit e Allahut ajo cilësi që është pëhur në Kurana së në sunet pëhohet, ajo që është më hu pre Allahut në Kurana së në sunet ajo më hohet, edhe nuk vazhdohet për te i sajtë dëmë thënë, kjo do të thotë të u kif dëmë thënë Si jemi të urdhrum të qëndrojmë të argumentet Në më thënë asë për para argumentit më së pëthemi diqka Asë pas argumentit më së pëthemi diqka Edhe në akide nuk ka kjasë Në më thënë krasim Në bazë të këti argumentit që pëhon këtë këtë Në më thënë ne e, duke krasu duke të kuptimin e kështu me radhë Pëjapim gjikim qëtë për këtë të qështje tjetër. Dë thot nuk lejohet kjo në akide. Vetëm për ata, dë më thënë, në akide duhet flitet vetëm e, ashtu si ka folë argumenti për se cilën të qështje në veçan ti. Jo, dë më thënë, me krasin. Uela të dhërëbullë e mthelë, që ka thënë, dë thot nuk i silen shembuj, dë më thënë, nuk i thuet atë herë kjo si ansht ose pse mos ti astojm ja këtu, do të thonë nuk i bihen shembuj argumenteve. E në realitet, edhe në çështjet, do të thonë kjo kur flitet për akide, për çështjet themelore, për bazat e fesë, nuk ka dyshim se është kështu pa lvizje prej argumentit. Edhe në esencë, edhe për baz për gjykime dytësore, çka i thuhet ato për nfik, edhe për ato duhet të qendrohet te argumenti. ë prandaj du më than, e, do, nfik, cilin do të thon për cilën do gjykim nfik, cilën do gjykim seriatet për të cilën ka argument prej Kuranit ose Sunetit duhet merret ashtu si është argumenti. E për ato që nuk ka argument të drejtë për drejt, atëherë përdoren ë do të thon burimet e tjera të seriatet siç janë Qiyasi dhe Ijma'i. Mirë po, do të të e, Zdo gjë edhe në baza, edhe në deg Dëmë thënë edhe në akide, edhe në vepra, në fik Ajë që sjeldë një kjas Që kundrështon argumentin prej kuranit edhe së sonetit Ajë kjas nuk pranohet e, Prandaj dëmë thënë si regull të ehlisoneti është Lërë kjasë me avu gjudin nësë Dëmë thënë nuk ka kjasë Kur ka argument ose tekst edhe gjithashtu nuk ka iqtihat kur ka tekst të më thëmë prej kuranit ose sonetit Kiasi për ndryshës i burimi shëriatit që përmendet ashtë si, si që ashtë coftina në aspekt të ushqimeve të më thëmë që se njeriu nuk ka tjetër rrug dalje atëherë e përdor Kiasin, për nëse ka argumentë ose e fjalë përshemullë sahabeve ose të të njashme, atëherë janë ato ma përksore kiasin Dëmë thëmë, kjo është prapëve për sërisim në qështje të fikhut Kur themi për kjasin se lejohet në rast se nuk ka argument A për qështje të akides nuk ka kjas në as një rast Sëpse akidja është ashtu si ka zbrit Dëmë thëmë që duhet të qëndrohet vetëm të argumentet E sidomos në temën e emrave dhe cilësive të Allahut ato duhet besohen ështu si janë përment në Kurane Sunet, në mënyrën që i takon Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, pa përndjasim, pa dhën shenë buj, pa ndryshim edhe pa komentim. Dëmë thënë pa i komentu ato si që i komentojnë bidat gjitë, pra dëmë thënë pa i dhënë kuptim që nuk e kam. E në këtë temë, kanë deviju dy grupe. Disa njerëzë, dëmë thënë, një grupë i njerëzëve e kanë përngjasu Allahumë subhanahu wa ta'ala me kryesat e ti. I lartësum që ofëtë Allahu prej ati përngjasimi. E, grupi tjetër kanë marë guzimin që ti mohojnë tekstet e kuranit e sunetit duke pretendu se po të pranojnë ato tekste të kurane të sunetit do të bje nga të përngjasim që kanë ra grupi tjetër prandaj ato i kanë ndryshu tekstet, ose i kanë ndryshu kuptimet, ose i kanë ose kanë thonë se nuk kanë kuptim ato fjallë, dëmë thonë një janë zbrasta prej kuptimeve, ekstumeral. e kështu më radhë edhe me kitë du tëtë duke pretendu se në qëpë se i pohojnë ato cilësit Allahut ato që janë përmendur kuran në Kur'anin e shenjtë atëre do të binë ë, domthan për gjasimin te Allahu me krijesat e tij. Edhe prandaj domthan ë i kanë akuzuar edhe ehl-us-sunetin se ata e pengjafsojnë Allahun me krijesat e tij. Kurse ehl-us-suneti i pohojnë cilësitë cilësit e Allahut, cilësitë e larta të Allahut subhanahu wa ta'ala, i pohojnë ashtu si kanë ardhur në Kur'an. Mirë po duke umë bështet në bazën e mos përngjasimit Do më thanë se asgjë prej cilësive të Allahut nuk i njënë cilësive të kryesave Edhe as një cilësive të kryesave nuk i përngjanë cilësive të kryuesit Si që ka thanë Allahu subhanahu wa ta'ala Lej se ke mitlihi shëj unë Wa hua se mi ulbasir Do më thanë si kur aji nuk është asgjë Pra kjo është mohim i gjdo lojtë të përngjasimit Pas taj pohim i dy cilsive, vohu e Semi ul Basir, dhe më thonë, aja është që shikon dhe dëgjon. Pra shikimi dhe dëgjimi pohojnë për Allahun, mirë për po duke u bazu në këtë bazë, se sigur Allahun nuk është asë gjë o se asë kush. Gjithashtu edhe në ajetin tjetër në surën mërë jam që ka thonë Allahu, hëll ta'le mu lehu Semija, dhe më thonë, a ka emnak Allahu, dhe të ta ka Dikush që i ka emrat si të Allahut Kjo është pëtje që nënkupton Mëhim Dëmë thënë se nuk ka As kush që i ka cilësit dhe emrat e Allahut sëpëhanë hua të ala As nuk ka të njashëm ose Të barapartë në Allahum Edhe si që ka thënë Allahum Surën i khlas Kull huë Allahu ahad Thuaj Allahu është nja Allahu samet Dhe të Allahu është taj të cilit secili drejtohet për nevojat e tij dhe ai s'ka nevojë për askënd. Lam yalid wa lam yulad, nuk ka lind fëmi, do të thënë nuk ka fëmijë dhe nuk është i lindur prej askujt. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, edhe sikur ai nuk me të nuk është i barabart askush. Do thot Allahu me këtë sure do të ka përhujmërinë e tij në tauhid, do të thënë të plotë Në rrububie në luhie dhe në emrat dhe cilësit e ti es, Sidomos me ajetin e fundit ku ka thamë se sikuraj nuk është askush Edhe gjithashtu në kitë sure ka më hu Dë thët atë që ja kanë përshkrujt disa njerës Se Allahu është prind ose është fmi i dikujt Dë më thënë edhe këto janë të më huara prej Allahu të subhanahu wa ta'ala Edhe kjo është refuzim i fjalve të qifutve edhe kryshterve, të cilët i kanë përshkryt Allahut fmi, ose që e kanë bë Allahun fmi të dikujt. Allahu i poshtroft mendjet e tyra. Edhe kjo është gjithashtu një përngjasim i Allahut me kryesat, ose përngjasim i kryesave me Allahun. Pra, dhe të të në këto argumente, më hojë të zdoj i përngjasimit ose në gjashmërisë. Prandaj cilësitë e Allahut që janë pohuar në Kur'an dhe në Sunet, do thotë pohohen dhe pranohen edhe besohen ashtu si janë përmendë, me ato kuptime që i kanë, do të thonë që i dinë njerëzit, sepse Allahu ju ka folur njerëzve me Kur'an, do të thonë me fjalë të cilat i kupton njerëzit. Thotë ju ju drejtu të thotë përmes pejgamberit sallallahu aleihi wasallam, me ato fjalë që janë Kur'an të cilat njerëzit i kuptojnë, nuk janë ato fjallë të pa kuptimta, ose nuk janë ato fjallë që kanë kuptime tjera që nuk i din njerëzit, për po janë fjallë që i kanë ato kuptime që i kuptojnë njerëzit, mirë po ato cilësi nuk krahasohen edhe nuk përngjasohen me kryesat. Prandaj, kam thonë djetartë se lefit, si kur su fjanë e theuri, rahimehullah edhe të tjerë, Kanë thënë, el mushebbi hu, i a ja abudu sanemen. Dëmë thënë, për njësuesi, mushebbihet, ata që i kanë dhënë Allahu cilësi të kryesave, ata adhurojnë idhuj, kurse vel muat t'ilu, i a ja abudu ademen. Dëmë thënë, ata që i mahojnë cilësi të Allahu, ata adhurojnë asgjë. Dëmë thënë, mos e këzistencë. Sëpse duke i mahojnë krejtë cilësi të Allahu të të tëre, bje, dëmë thënë, se nuk është asgjë Allahu s Fjallëve të ti i lartësuar që ofë të allahu prej fjallëve të tyre Edhe ehlusuneti i kanë refuzut të dy këto grupet, të dy këto ekstreme Duke u bazu në fjallë të allahu të në Kur'an Edhe fjallë të pëngamerit sallallahu alim sallem Të mbledhura në libra të sunetit Kurse në shekujte më vonëshëm Jenë paracit disa njerës që nuk prajnojnë ashtë gjithjetër përvecë se Kuran. Edhe ata thonë, në mjaftonë Kurani, nuk kemi nevoj për sunetin, se e kuptojmë Kuranin, si pas gjuhës arabe, edhe suneti për ta ashtë i dyshimt. Edhe më hojnë me pretendimet ndryshme, se e, nuk ka, nuk jep dituri bindë se e kështu me radhë. Dëmë thonë e më hojnë e, sunetin. Edhe të gjithë muslimantë janë të një mendimi se ata janë ë mosbesimtarë, janë kufar, i quhen, domethënë si sekt quhen Kur'ani Jun, domethënë që e pasojnë vetëm Kur'anin sipas pretendimeve të tyre. Mirpojan realitet, ë besimi i tyre është mohim i Kur'anit, sepse Kur'ani ë e, e urdhëron për pasimin e sunetit, si ka thën pejgamber, si ka thën Allahu subhanuhu te ala në Kur'an, Wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahoo dot ata ce ja yua yeb i dërguari merreni evat ce ju ndalon largohuni prej saj wattakullahu wa friqayuni allahut innallaha shadidul iqab sa allahu e ka dënimin e rand gjithashtu ka than allah fal yahdhal ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun aleem do të të letë kënë kujdesë ata që e kundrështojnë urdrinë e ti, të pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, se ata do t'i godas një musibë, dëmë thënë një fatkeqësi, ose do t'i aridë nimi i dhemshëm. Gjithashtu ka thanë, wa enzalna i lejka dhikra, li të bejgin e lin nasi manu zile i lejhim, wa le allahum je të fakkarun, dëmë thënë ty ta zbritëm kuranin, që ti t'u sëqarosh njerëzve, se qka u zbret, zbret aty atyre, edhe që të mendojnë, dëmë thënë që të kuptojnë. Dëmë thënë, suneti për nga mirit sallallahu alaihi vesellem, e së qarohet edhe e shpjegon Kur'anin. Edhe nuk ka mundësi, dëmë thënë, si qdijet, si japin shembu i djetat, për shumë që ështje, dhe të në Kur'an është urdri për falje në namazit. Mirë pa nuk së qarohet forma edhe mënyra, dëmë thënë, e forma e namazit numri rëkateve numri i namazeve kohët e namazeve kështu me radh ato kushtet e namazit e shtyllat e tjera ato të gjitha sqarohen në sunnet e edhe këtu ku ka thënë autori rahimahullahu wala tudrabu lahal amsal do mëthan nuk i sillen shembuj sunetit ose nuk sillen akid në në akide nuk sillen shembuj E, për të kuptu këta, Shekërëbia hafidhahullah, ka siel një ndodhi, ku ka thënë Ebu Hurejra rëdhjallahu anhu, ka transmitu se pengamiri sallallahu alaihi vësallim ka thënë, të vada u mi ma gajeratin nërë, dhe më thënë, mërë një avdes, nëse hani, dhe të thëtë është qëllimi, pra nëse hani prej atyre të cilat i kanë ndryshu zjarri. Dëmë thënë, mishi që është piek, ose që është zi, në fillim ka qenë urdre që të meret avdes prej zdo mishi. Dëmë thënë prej zdo mishi. Po teksti i hadithit dhe të wabba u mima gajja ratin nërë, dëmë thënë, e, merë një avdes prej zdo gjajet të cilën e kanë ndryshu zjarri. Edhe Abdullah ibn Abbas i ka thanë, e të wadda u minë elhamim, dhe më thanë, të maravdes prej valës, dhe më thanë, nëse e konsumoj valën, dhe më thanë, dinim e qaj e me kështu, e, si, si e përdorim ne, se si e ka pasë qëllimin aji, nuk e di, dhe të maravdes edhe nëse pi e, ujt vlum, e, dhe i ka thanë, e buhërera jeb në echi, I dha se mi të anë Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallem Hadithen, felatat driblehul emthal Dhe më thënë, o, vlaj jem, ose o, o, biri vlaj tim Nëse dhe gjonë hadithin pre për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem Mos isil shembuj ati Dhe më thënë, i rëhon këllna Dhe thëtë sikur në këtë rast, mos bjerë shembuj Ata pojmë këta, ata pojmë atë, po Pranoje hadithin ashtu si ka ardhë Termidhi e ka transmetuar këtë hadith dhe pas përmendjes këtij hadithi e ka sjell hadithin tjetër, ë, do të them ai ka thënë se disa prej dietarëve mendojnë janë të mendimit, do të them se duhet të marr abdes prej çdo gjëje që është përgatit në zjarr. ë Mirpao, pastaj e ka përmend hadithin tjetër që transmeton Jabir, Jabiri radiyallahu anhu, E, i cili ka thanë Kharaja Rasullullahi sallallahu aleyhi wa sallam wa ane ma'ahu dhe më thanë ka dalë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam dhe unë isha me ta edhe ka shku të një prej gravet e nësarve ajo ka prej një dele edhe i ka dhe më thanë than për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam mish, pasta e i ka ngran pasta e i ka sill hurma dhe ka ngran hurma dhe më thanë të freskta rëtap edhe ka ngran prej tyre Pastaj ka marr of this dhe e ka fal drekën. Pastaj thot është kthy dhe i ka sjell premisit që betë prej deles, ka mbet prej delës, ka ngrën, pastaj e ka fal içi ndin dhe nuk ka marr afters. Do thot kjo është se në fillim ka qenë ur drejt, si thos tmerat avdes pray për çdo mishi, do thon çdo mish që hahet. Me, është ashtë me marë avdes Kurse më vonë Kjo është abrogu Dëmë thanë është banë neshë Edhe kanë betë urdhri që të merët avdes Vetëm përmish të deves Edhe në hadithet tjera Që e kanë pytë me nga merin sallallahu a.sallam Atë marim avdes Kur të hamë mish dele Ka thanë Ka thanë nëse do merë Nëse do mos merë Ka thanë ashtë a Të marrim avdes kërë të hamë mish dhe veje, ka thanë mërë një avdes kërë hanë mish dhe veje. Do të të pra, Abdullaj Bënabasi, radhjallahu anhuma, si duket e ka ditë hadithin tjetër që e abrogon atë hadith që e ka transmitu e buhurera. Se për ndrysh edhe Abdullaj Bënabasi, radhjallahu anhuma, është shumë kujdesh, ka qenë shumë i kujdeshëm për sunet dhe nuk e ka kundrëshu sunetin në asë një rastë. Bile, rasti është shumë i njohur për shumicën e njerëzve, ku ka thënë, Abdullaj Bënabasi, kër ju ka thënë njerëzve se haqjit e me të du është me i vlefshmi, edhe i kanë thënë se Ebu Bekri thëtë që mos me bëha haqjit e me të du, të tjërë kanë thënë omeri, thëtë se nuk është e kështu me radhë. Atëheri ka thënë, Abdullaj Bënabasi, si që, që përmendet në libra të shikë, Mohamed ibn Abdull Wahabit, ju shëku en të nzile alejkum hijjarat unë minës sema, dhe më thanë, kam frikë se dhe t'ju bjenë gurë prej qëllit, unë ju themë ka thanë për nga meri, sallallahu alaihi nësallam, kurse ju thoni, ka thanë ebu vekri, ka thanë o meri, radiallahu anhum e gjmeim. Dhe thotë, kujdesi i sahabeve në përgjësi, për pasimin e sunetit, është i pa diskutueshëm, Mirpoka kit rast pse e përmendim kët, do të thot atë që ka thënë e bukuraira radhiyallahu anhu, më thon kur ta dëgjosh një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos i sill shembuj aty, por pranoj hadithin ashtu si asht. Ku kit rast Abdullah ibn Abbasit e transmetohet në dy sahihet të Buhariut dhe Muslimit. Mirpoka me kët tekst, jo ajo ky tekst ka qen i njohur në librat e Ibn Taymijes edhe të Ibn Kaimit edhe ka marr atë si tekst Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahumullah në librat e tij kurse në ato libra që transmetohet në librat e hadithit ka thënë pak me fjalë mandryse si ka thënë thot Ibn Abbasi rahum se jehlakun do thënë mendoj se do të shkatrohen Unë themë, ka thënë për nga meri, së lëllë a shemë, kërse ata thënë, ka ndalu e bubekri edhe o meri. Ose, në, si që ka transmitu i bënë hazmin muhala, thëtë, wallahi ma ara kumë mund të hina hëtta ju avdhib e kumë Allah. Ka thënë, ose pra me kuptimi i fjalve, wallahi, ose do të, do të ndërpritni këtë vej për qeban, ja ose Allahu do të ju dënojë u haddithu kumë anë Rasulillah, sallallahu aleyhi wasallam, wa sallam, u haddithu nëni anë Ebu Bekrim wa Amar. Dëmë thënë unë, ju transmitoj prej për nga Merit, sallallahu aleyhi wa sallam, kërse ju më transmitoni prej Ebu Bekrit e o Merit. Dë thëtë kjo është kuptimi sahabeve, pra ajo që është përfundimi që duhet të kuptojmë, se sa të përpikt edhe sa të kujdes shumë kanë qenë, që mos të japin për parësi fjales dikujt për, fjale, për para fjales Allahut dhe pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Edhe në qofë se ajë njeri që kundrështon fjale në pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, edhe në qofë se ajë është Ebu Bekri ose Omeri radhjallahu anë humë. Edhe kjo jep me kuptu se kush dhe qofë tjetër pas tyre nuk ka vler fjale e ti nëse bjen kundrështim me fjale në pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Pastaj ka thon autori, siç e lexuam, edhe thot mos i paso epset në të, në akide thot. Ëh akide është vetëm besim në gjurmët e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem pa pa tham si dhe pa komentuar. Edhe nuk thuhet për ta pse dhe si. Dot pasimi epseve është devijim, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala Wa la tattabi'il të hawa fayudillaka an sabeelillah -se demthan mosse paso elsin se te devion prej rrugës së Allahut innal ladhina yudilluna an sabeelillah lahum azabun shadid bima nasu yawmal hisab demthan ata që devijojn prej rrugës së Allahut atyre ju takon dënim i ashpër sepse harruën ditën e llogarisë Gjithashtu ka thënë Allahu, "Wamen e dhallu mimmen ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah." Domthaq kush është më devijuar se ai që e pason epshin e tij pa udhëzim prej Allahut. Domtham duke lënë udhëzimin prej Allahut. "Inna Allaha la yahdil qaumadh zalimin." Që Allahu nuk i udhëson njerëzit e padrejtë. Ë, prandaj domthan nëse Njeri u thot, pse ka than pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam kështu Ose si, si ka than kështu Atëher, du më thënë kjo është kundërstim Edhe kundër, kundërvajtje, si me thënë daj pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam Edhe kjo rjedh prej mës bindjes edhe prej dopsis Së besimit në pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam edhe mos bindjes me fjalet e ti. Si ka thonë Allahu, felau rabbi kela ju minun, dhe më thonë jo, pash azotin tëndë, dhe të Allahu betohet në veten e ti em, të madhërishme, se ata nuk janë besimtar, hatta ju hakimu kefi ma shëgjera bejnëhum, deri sa të marin ty për gjykatës në mos marveshjet me styre, dhe thotë, nëse ka mendime në ndryshmet njerëzve, gjykatë si vetëm është qëriati Allahud, më thëmë Kurani dhe suneti për nga Merit s.a.ll. Pas ta i thotë, thumë me la jëgjidu fi enfusihim harajan mimma qatajta vëjuselimu teslima, dhe pas gjykimit që vjen për e për nga Merit s.a.ll. mos të ndjen asë një keqardhja ose shqetsim, ose mos bindje në zemrat e tyre, por të dorzohem plotësisht. Të më thëmë, përderi sa nuk e plotësojnë ketë njerëzit, nuk janë besimtarë. <clears throat> pra, të thëtë, ajo që është obligim i njerëzve është që të marrin për gjykatës vetëm për nga merin sallallahu aleyhi vesellem, edhe pas gjykimit që gjenë në sunetin e ti, mos të ndjenë e do të thot pak natsi ose mosbindje ose sqetësim. Por, si ka thënë autori, besim, do të thot akadja e drejtë është besim në gjurmët që janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa tham si edhe pa i komentuar. Çka do të thon pa i komentuar? Do thot eh, pa sill komentime edhe tjetërsime, tahrif, do të thon eh, sigur kanë pa bidatxit sidomos në temat e tauhidit edhe akides. Siç e si kanë komentuar bidatxit fjalën istiwa që do të thonë qëndrim mbi ars e kanë komentuar me tefsir të poster me fjalën istila do të thotë mbisundim mbizotrim do të thotë që ajo është në kundërshtim me bazat e besimit edhe është këndërshtim me atë që e ka thënë Allahu për këtë fjallë. Ose, sigur ata që e komentojnë dorën e Allahut me fuqi, ose fëtyrën e Allahut me ve vetja e Allahut e kështë në të rafë, kjo është komentim i gabume dhe ndryshim i kuptimeve. Dhe të kjo është të e që ndalohet, kurse komentimi në aspekt që të sëqarohet kuptimi aty në fjallëve, në bastë kuranit e sunetit nuk është i ndaluarë. Pastaj ka thon autori rahimahullah në pikën e 12. Fal kalamu wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdath. Do thot kalamin, do ta sqarojmë se çka është kalam, edhe grindja dhe polemika dhe debati janë bidat. Yaqdahu shakka fil qalbi wa in asaba sahibul haqq wa sunnah. Edhe kjo dhe të siel dyshim, i fut dyshim e njëri u të në nëzemër Edhe në qofë se aji që e ban ata, mund të qëlloj të vërtetën ose sunetin Thët Kelam është diçka që kanë e kanë nëzirë bidatëgjit për timbrojt bidatët e tyne Edhe e kanë qujtë Ilmul Kelam, të më thënë dituria e Kelamit Ajo është që me me apologjetik, do të thon me retorik, me oratori, do thot më bind njerëzit se ajo që e thon ata është hak. Do thot më bind me fjalë të shumta, më bë ba batinin hak edhe hakun batin. Do thot duke mos u bazuar në Kur'anin e Sunetin dhe shpjegimin e sahabëve. E, për kelamin imam Shafiu Rahimahullah ka than La en elka Allahe Bi kulli dhembin ma adash shirk E habbu i lejja min En elka hu bi ilmi lkelam Dëmë thënë nëse e, Me dal për para Allahut Me të gjitha më katët Përveç shirkut është me dasur për mu Sesa me dal për Allahut Me kelam Me, -kelam, me diturit kelamit Gjitha shtu ka than e, Se mendimi i im për ata që merren me kelam është se duhet të rrihen edhe të dënohen. E kjo do thotë është sa i rëndësishëm kelamit që e ka përmend, kurse xidal, do thën polemika dhe debati, pra është ndaluar nëse ajo bëhet për ta mbrojtë batilin. Si ka thën Allahu subhanahu wa ta'ala وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق ف اخذتهم ëmthan ata polemizojn me patil per ta rrezu hakun dhe un idenova kërkesë kanë një ekap sa dënim irandos dënimi im gjithashtu ka than allahhu waminan nasi men yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabim munir ëmthan ka njerëz te cilet polemizojn bet allahun pa dituri pa udhzim dhe pa libër ndriçues thanie itfihi li yidl an sabilillah elakon elakon kokën do të thonë e shtrembojn kokën për të devijuar njerëzit prej rrugës së Allahut do thonë me mendje madhsi i refu, e refuzojnë të vërtetën që të devijojnë njerëzit prej rrugës së Allahut la hufi dunya khizyun ai në duni është i poshtruar njeriu i till wa nudhiquhu yawm alqiyamati azab alhariq kurse ne ditën e gjykimit do t'ja shijojm atij dënimin e zjarrit do thot polemika nëse bëhet me batil edhe për mbrojtjen e batilit është do thot prej mëkateve të mëdha kurse nëse bëhet për ta sqaruar hakun dhe për të anpost batilin me argumente dhe fakte prej Kuranit dhe Sunetit edhe bahet me urtësi edhe me këshilat mira, atëherë është diçka e, e, e mirë dhe e duhur, si shka thanë Allahu, u dhu ila së bili rabbike bil hikmeti wal me u idhatil hasene, dhe të të thirë në rrugën e Allahut me urtësi dhe me këshilat mira, wa gjadil hum billeti hi e ahsen edhe polemizome ta në mënyrën më të mirë, inë rabbeke hua a'lemu bimendallë anë sëbilihi wa hua a'lemu bil muhtadin, dhe thotë zotë jodë është mej ditur për ata që devjojnë për e rrugës e ti, dhe është mej ditur për ata që udhëzohen. Në tjetër ajet ka thënë Allahu, wala të gjadilu ahlel kitabi, illa billatihi e ahsen. Dhe më thënë, me ahlu lkitabin mësë polemizoni ndryshë, ose mësë debatoni ndryshë, përveç se me mënyrën më t ille ledhina dhalem u minhëm dhe të, të përveç atyre që kanë qenë të padrejt pra që djetë që nuk e pranojnë të vërtetën edhe bëjnë padrejtësi e kështu me radhë dhe në fund të jetit dhe të të në qëfë se polemika dhe debati bëjt në këtë mënyr dhe më thënë përta përta ngrit të vërtetën edhe përta në post batilin por me dituri edhe me argument me silje të mirë dhe me Urzim me mençuri, atëherë nuk është ndaluar. Por përkundrazi, do të thënë ajo kërkohet, është e duhur. Ëh, sepse me këtë mënyrë, do të më thënë ata njerëz që kanë detyri, ta bëjnë këtë, edhe i kanë këtë cilësi, do të thotë përmes kësaj Allahu e largon të keqen, edhe ndoshta përmes kësaj u dorëhën shumë njerëz që Allahu do mi udhëzoj, atë bëhet mirësi. Si ka thënë për nga meri sallallahu a.sallam Le enjëhdi allahu bikera gjullem wahiden Khajru le kemin humrin naam Dëmë thënë nëse allahu udhëzon për shka këtë andin një njeri të vetëm është më mirë se dë vetë e kuqe Por nëse kjo polemik vazhdo në zgjatët edhe del deri në grindje Edhe shihet se kundërshtari dëmë thënë këmgull në batilë edhe është kokëford, atëherë ajo që kërkojt në shëriatë është të largohë është për ti edhe talë është polemikën edhe grindjen më ta. Uh, se, si ka thanë për nga meri sallallahu aleyhu dhe sellem, anë zaimun fi bejtin fi rabadil gjenne, anë zaimun bi bejtin fi rabadil gjenne, li me në tërake l'mira e u le u kane muhikka, dhe tunë i garantoj një shtëpi në në uh, dhe më thënë në filim gjenetit, ose në qësh gjenetit, njëriut që e le polemizimin edhe grindjen edhe nëse është në hak, edhe nëse, dhe më thënë, e ka të vërtejten. U e bibejtin fi wasat il gjenën, limën tëra ke lkedhibe, u e le u këne maziha, dhe i garantoj një shtëpi në mest gjenetit, ati që nuk gjenjen edhe nëse është duke ban shaka u e bibejti në fi a'lel gjenne, limen hasën e khuluka, dhe më thanë edhe i garantoj një shtëpi në gjennetin më të lartë, ati që e ka moralin e mirë. Do të cito si qoftë polemizimi nëse njeriu e banë për ta ngrit të vërtetën, dhe e banë si pas asaj që ka thonë Allahu në këto ajete që i citumë, Atëherë dhe e banë vetëm për ta arritë fiturën e Allahut Jo për ta ngritë vetë vetën ose për tregu se ka dituri Se është i fort në polemik e kështu me radë Se në atë rast në më thënë merë vetëm dënim Edhe në që se e mbron të vërtejten Për për ta arritë knatsin e Allahut subhanahu wa ta'ala Dhe si pas normave që i ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe vetëm në bas të argumentet dhe që ka nartë prej Allahut subhanehu e taala, atëher ajo është polemik e mirë, përderi sa nuk arrinë në grindje dhe nëse përderi sa e të vërejsh se këndërstari është këmgullës në batil edhe dovec me vërtetu batilin e ti atëher e largohës prej ti e <clears throat> Për sot po lëm deri këtu, pastaj pikat tjera janë në temë tjetër. Wallahu a'lemu sallallahu a'la abdhihi wa rasulih nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu